Питаю себе, кришталеві вази, вони можуть жити без квітів? Христи на могилах, це позначені Господом людські долі? Чи знайдеться в світі чоловік, який ніколи не чистив зуби кремом для гоління? Невже всі вікна рвуться в небо?